Genici mo, ne kasne zbunjuje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući otcem moje ga stanovi su mnogi, a dnje da tako srbih Idem da vam pripremim mjesto i ako otidem i pripremim vam mjesto opet ću doći i uzeću vas k sebi da gdje sam ja budete i vi i kuda ja idem znate i put znate rečem u toma Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo znati put. Isus mu reče, ja sam put i istina i život, niko ne dovezi Otcu osim kroz mene. Kada biste mene znali i oca mojega biste znali i od sada poznajete ga i vidjeli ste ga, reče Filip, gospode pokaži nam oca i bit nam dosta, Isus mu reče, Толико сам времена i вама и ниси не познао Филипе. Ко је видио мене, видио је отца, а како ти говориш, покажи нам отца. Зар не вјерујеш да сам ја у I Otac u meni, Riječi koje vam ja govorim, ne govorim od samog sebe, nego Otac koji prebiva u meni, On tvori djelan. Vjerujte mi, da sam ja u Otcu jotoć u meni reče gospod judej na kome dođoše zaista zaista kažem ko nevogolzi na vrata u tor opčin nego prevazi na drugom mjestu on je opor i raskojnik akoj ulazi na vrat pastir ovce ma njemu vrator otvora i ovce krv snega slušaju i svoje ovce zove po imenu i izvodi ih i kad do svoju ovce istera ide pred njima I ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće počin, nego će pobjeći od njega, jer ne poznaju glas tuđinaca. Ovu priču kazaj Misus... Ali oni ne razumiješe, šta bijaše to što im govoraše. Tada im reče Isus popet, Zaista, zaista vam kažem, Ja sam vrata ovcama. Svi koji god dođoše prije mene, Lopovi i razbojnici. Оги ковчег, послушаш. Ја сам врато. Ако когуђ кроз оме спаш се, и учи те и исчити те. И пошо учи svetog duha. Za svako hrišćanina kad izgovori ime presvete trojice ne može a da se u srcu ne pokrene ona dublja struna kojom smo mi hrišćani hrišćani i kojom strunom izražavamo ljubav prema Bogu i osjećamo ljubav Božiju prema nama. I zaista, kad kažemo Otac, Sin i Sveti Duh, mi smo, braći i sestre, sve rekli. A kad kažemo Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, mi smo sebe kroz slavoslovlje u kome je sadržana i vjera, i blagozarenje, i pokajanje, dakle, sva ona osjećajanja neophodna za spasenje, to jest za zajednicu sa tri svjetim Bogom, mi smo, braći i sestve, svere. I sve što govorimo iza toga, izvire iz tog imena i pokušavamo da tim slavoslovljima dužim učinimo to ime što dublje prisutnim u našim srcima. Zato se crkva trudi da nas što više zadržava u tom prazničnom ambijentu i u tom bogoslužbenom ritmu. Mi izbog čeg drugog, braći i sestre, do da bi ime presrete trojice bilo neprestalno u našim srcima. Ako su Otac i Sin i Sveti Duh u našem srcu, onda će braći i sestri svaka misao koja bude izvirao iz takvog srce biti osveštana. Svaka želja osveštana, svaka riječ silom Božjom nadahnuta i takav čovjek postaje svjedog presveta Trojica. Postaje apostol postaje poslanik Božji. Najjaču ulogu u dom svjedočenju svakako odigrali su sveti apostoli, očevici i sluge slova Božijeg, sina Božijeg koji su primljivši duha svetoga na danka desetnice krenuli u svijet da prosvećaju narode, da prosveteću i pokoravaju carstva odnosno da oslobađaju carove da oslobađaju carstva od vlasti od onom drugom knjesu knjeu tame to jest satan kome su svi carovi i sva carstva robovali i pokorni bili jer velika je brći sestre sila demonska U odnosu na svakog čovjeka, pa makar bio i car, i kralj, ili, kako se to danas kaže, predsjednik, ministar, ili u pitanju neko vladajuće tijelo. Velika je vlast satane nad svim onima koji se nisu poklonili jedinom isljitom Bogu i jedinom koje kadar danas od te tiranije izbavio slobodi. Tako su sveti apostovi i njihovi sveti učenici i ta vojska hrišćanska koja je krvlju svojom osvećenom osvajale teritorije došli i do rimskog carstva, došli i do našeg cara Konstantina. Evo, braće i sese, na današnji dan sjećamo se njega i ne samo se sjećamo njega, nego smo tu sa njime sa njivom majkom, je u crkvi Bože braće i sestre, iako smo možda pomjerili malog svijeta, neznakni, nejaki i nebitni, u crkvi Bože braće i sestre, mi smo vrlo, vrlo uvaženi i ispoštovani. Do te mjere ispoštovani da je svakog od nas, Bog braće i sestre, iskupio krvlju sina svoge, crvlu čija se samo jedna kap ne može upoređivati ni sa kakvim vrijednostima ni sa kakvim veličinama i koji smo primili Duh Svetoga, Duh carskog Božijeg sestra. Tako da svi hrišćani, svi pravoslavni hrišćani jesu carsko sveštenstvo i sveti rod, mada tu svoju carstvenost i to svoje povijeklo, i tu svoju sinovsku čast, i možemo svobodno reći vlast, ako hoćemo da poštojem oce, e, sinovi svjetlosti ne promovišu kao sinovi tamo, grubo i vulgarno i ovako nasilnički kako to radi Satana i njegov porod. Sinovi svjetlosti, braći i sestre svjesni su da je njihovo carstvo nebesko i da je njihova sila sila Božija i nema potrebe da to demonstriraju drugačije do time što će biti poslušni i pokorni svom ocu i njemu blagodarni i da liče na njega u smjernosti, krotosti, dugotrpljenju, tihosti, blagodarenju u zdržanju, u vjeri, u radi, u ljubavi. To su sve osobine djece Božije koje su tajne, braće i sestre. I njihova svetlost, i njihova sila je sila budućeg vijeka, koja se u ovom vijeku sakriva, ali ne znači da ne djeluje. Pogledajmo, braće i sestre, da je na silno carstvo rimsko i na silne carove onog vrema. Bilo je, braći i sestni, došlo je do toga, da, ili ćeš poginuti, ili ćeš se pokoriti. Takva je sila vrline, takva je sila vjere, takav je ogan ljubavi kojom čovjek zavolje Boga, a prethodno bivš i zavoljen I naši sveti mučenici danas ih se moramo sjetiti. Jer upravo su oni braći i sese, tim svojim tihim tihim ispovjedništvom, tihim, ali kad je trebalo i vrlo jarkim i snažnim ispovjedništvom pokorili i priveli svetog cara Konstantina. Nije se braći i sese car Konstantin obratio veri samo zbog viđanja. Ne. I viđenje, Sjajnog, od sunca sjajnijeg krsta sigurno da je odigralo jednu snažnog ulogu na njegovo konačno obraćenje i oslobađenje od idolo poklonstva ali treba da znamo da je car Konstantin bio savremeni onih velikih ispovjednika i velikih učenika naše svete crkve u njegovom vremenu su se prolivali braće i sese rijeke i rijeke hrišćanske krvi Onih koji su kao ovce išli na zakvanje, prateći svog prvo pastira i jagnje Božije koje je dalo primjer jednom za uvijek kako se sa gospodom ide bez vike, bez psovki, nego tiho i sa velikom sliješću da se nide u smrt, nego da se i smrti prevazi u život vječnog. Snažno je, bratvi i sestri, bila naših svetih predaka, ne kao ova naša i ne daj Bože da se neko od zainteresovanih ugleda na našu vjeru, jer to bi bilo ravnost sa považnjavanju, jer mi sa našom vjerom možemo samo da sablaznimo one koji su zainteresovani za istinsku vjeru i za istinitog Boga. I za kako se vjeruje u njegi, kako se on prati i ljubi. Ali evo crkva nas se sačuvala svetim praznicima i svetim ocima i svetim uspomenama. Pa zahvaljujući njima imamo ispravni i tačan uvid, imamo svijetlje primjere kako se Bog poštuje i kako se Bogu treba kvanjati i u njega vjerovati. I sveti car Konstantin, gledajući sve te ljude, gledajući njihovu hrabrost, odvažnost i iznad svega ljubav prema njihovom Bogu. I sani, braći i sest, je bio ozračan blagudaću Božijom. I, kad je došlo vrijeme da se suprotstavi silama ovoga svijeta, je treba da znamo, se, da satana i onda i dan danas Ima izuzetno snažno dejstvo na svijet. Svijet koji se odvojio od crkve i možemo reći da vlada njim. Da ga drži u svojoj džavonskoj luci. I samo je gospod, građe i sestre, sila Božija, odnosno crkva Božija pravoslavnih kadera je dovoljno snažna da otrgne čovjeka, da otrgne dušu ljudsku iz demonskih kanča. I niko drugi Nikakvi drugi carevi, nikakva druga carstva, niko drugi, jer svi drugi braće i sestre jesu pod vlašću satana. I sveti car Konstantin kao mlad, ali silan, osvjetuje braće i sestre da nije on taj koji vlada, da se iznad njega, ili bolje reći u njemu samom odvija drugi paralelni rat, da se u njegovom srcu odvija borba između Boga i Satanu. Na teritoriji njegovog srca borba za njegovu dušu. I shvatio je da mu je potrebna sila Božija da odoliji tom velikom pritisku demonskom. I upravo u tom prelamanju njegove duše zasvjetlio je časni krst i direktno ukazanje gospodnje da Ako hoće da pobjedi, ako hoće se slobodi, da mora vojevati pod tim znamenjem, da mora vojevati imenom onoga koje je na krstu raspun, pod imenom Gospoda našeg Jezusa Hrista. I zahvaljujući braćice se, se poslušnosti krstu i poklonjenju častnom i životvornom znamenju svetog i svijetloga i moćnog krsta, Savladao je ne samo car Maksencija, znao je on odlično čime se Maksencije bavi, kao što se i dan danas mnogi carevi bave jakim, braći i sestre, okult min, disciplinama, prizivajući u pomoć demonske sile, koje i dan danas, braći i sestre, i tekako djeluju. I to danas kao nikad do sad, bilo je jak projavak ali u ovo vrijeme, braći i sestre, eh, nije bilo ovako do ovog vremena. Srašna ekspanzija eh, demonske sile i energije crmne. Tako da, sv. car Konstantin i danas, braći i sestre, vojuje, ali ne više za rimsko carstvo i ne više za bilo koje drugo zemljarsko carstvo. I danas je on, braći i sestre, car i danas je on vojnik I danas, na današnji dan, on voje, braće i sestre, i napada na sve što je demonsko, na sve što je mračno i na sve što je lažno. I vojuje i štiti prije svega crkvu, svetu, apostolsku i pravoslavnu, koja je njegovu dušu oslobodila. I vojuje i štiti one koji se danas u crkvi nalaze I oslobađa one koji se nalaze u vlasti tame, ali da bi ko oslobodio treba da sarađuju, treba da poštuju. Ne njegov, nego da poštuju Boga njegovo. A ako budemo poštovali, braći i sestre, Otca i sine i svetove duhe, mi u jednom potezu e, imamo i vršimo poslušanje i poslušanje, i izražavam vagodarnost i poštovanje svim svetiteljima i caru Konstantinu i svim svetim apostolima. Kad se pokloniš istinitom Bogu, kad se pokloniš u istinitoj crkvi, kad se poklonjaš istinitim duhom, ti tim jednim potezom, jednim poklonjenjem poštoješ i praznoješ sve svetitelje, jer oni slavu Božju doživljavaju da kao svoju slavu, jer njima više nema života I oni više nemaju nikakvog ličnog interesa. Njihov interes je interes crkve. I njihova radost je radost Božja. I njihova sila je sila Božja, braće i sest. Zato mi u crti zaista imamo veliku čast da se o nama brinu i staraju. Prije svega svi svetitelji, svi angelji Majka Božja, a sve to silom idejstvom tri svetog Boga. Velika zaštite, braći i sestre, samo ako stanemo vjerni crkvi, ako stanemo vjerni njenim svetim istinama, ako stanemo vjerni zavjetima koje položimo na svetom krštenju, ako stanemo vjerni tom novom zavjetu koji je Bog skopio sa čovjekom u krvi sina svoga, ako stanemo vjerni, braći i sestre, zaista ostaće vjerni sveci braće i sestre nama i štitit nas i čuvat nas od jakih napada demonskih sila koja i dan danas napadaju i koja će napadati u buduće još jače i još žešće ali treba da vjerujemo da smo u crkvi braće i sestre zaštićeni i da u crkvi zapravo ne bojujemo mi I mi sami, nego sva sila nebeska. I sam car Konstantin se bori, braći i sestri, za nas. I svi sveti angeli i svi sveti ljudi. Ali treba znati i to naglasti braći i sestri. Da je sveti car Konstantin bio odan ne prosto Bogu kao nekoj abstraktnoj ideji i ne prostao nekom drvetu krsta, nego je bio utvrđan braću i sestre, što je vrlo važno naglasiti, jer on to i zaslužuje, a i nama je neophodno. Bio je braću i sestre pokoran istinitom ispovjedanju vjera. On se braću i sestre nije poklonio Arijevoj varijanti, niti bilo kojoj drugoj, nego i pravoslavnoj i apostolskoj varijanti, odnosno apostolsnom simbogu vjere. Tako da i mi pravoslavni hrišćani, ako hoćemo zajednicu sa svetim carim Konstantinom i sa svim svetima naše crkve, moramo poštovati braće i sestre, istinito moramo poštovati Boga, kroz istiniti simbog vjere. Znamo da je car Konstantin sazvao i bio učesnik prvog vaseljenskog sabora, Znamo da su na njega i na njegovu svetu majku izuzetno snažan uticak imali sveti episkop i svete crkve. Tamo se pominju sveti oci prvog osredinskog sabora. Treba da znamo da je sveti crkno Santin bio sa njima, da je bio okružen njima, braćo i sesto. I da je njima učen i ulazi u tajne vjere i prijimao vjeru na pravi način, sa Božim blagoslovom. Zato mu ime i vječno i neprovarzno. Treba da znao, braći da je njegova majke sveta Jelena primila kreštenje zahvaljujući čudu i čudesnoj propovjedi i čudesnoj sili sv. Silvestra, episkopa Rimsko, koji je umrtvenog vora koje je umrtvio demonskom silom onaj rabin zamvrije, hoteći da sablazni svetoga i mladoga cara Konstantina, da ga prepadne to, tom silom demonskom kojom je umrtvio neukrotivog bika. Iako ga je Papa Silvestar, rimski episkop, porazio istinitim dogmatima naše vjere i to oružnjem kojim je zamvrije kao rabin krenuo na njega, porazio ga oružje i argumentima starog zavjeta, jer ovaj nije htio da povemiše na novi zavjeti, nije prezirao gospodinu sa Hrista. Treba da znamo brate i seste da je Konstantin bio izložen napadima sa svih strana i saslušaši veliku ispovijest i veliku besjedu i vrlo istinitu i svijetku besjedu sa vrlo argumentovanim razlozima za vjeru Isuse Krista sve ta carica jevina koja je sve to slušala i za zavise, sakrivši se ali sa velikom pažnjom slušajući taj duel između rabina i vrlo oštog rabina braća i sese i vrlo mudrog u tom starozavjetnom učenju i vrlo snažnog u demonskim trikovima i demonom nadaknutog Na kraju, kad nije mogao da pobijedi svetog etniskopa, jer ga je ovaj silom duha svetog potpuno razoružao i učinio smiješniji i pokazao ga kao veliku neznavicu, ponavljam u njegovim olužem. Onda se ovaj zanvrje poziva na silu demonsku i kaže, ma pustimo slova, zašto se raspravjati, pokažemo silu. I je zapovjedio da mu dovedo nekog razarenog bika koga su dovodili na jedvite jade vrlo snažni ljudi i rekao je da će ga umrtviti samo time što će izgovoriti ime Božije koje niko ne smije da čuje i ga čuje životinja odmah će pasiti mrtvo. I pred Konstantinom mladim i jelenom majkom koja je u trepetu braća i sestre su vrlo osjetljivi trenuci bili izdečitali istoriju ljudskog vode. Sa trepetom slušava sve to sakriveni za zavjese dovedoše bika bijesnog neukrotivog i zaista zamrije prišavši, šapnjuši mu nešto novo, ova ispusti snažan krik i pade mrtav. Tajac zaista sila A ljudi su skloni, više se poklone, braći i seste, toj demonstraciji, nego nekom verbalnom nadmudrivanju, jer slovo je malo finija rabote. I ljudi lakše se poklone takvim prvama sile, nego sili u riječi i u propovijedu. I poduljan, mladi Konstantin, a i svi koji su bili tu, jer to je zaista sila ali sveti se uvestar pun duha svetoga reče zambliju ako je u pismu pisano da je Bog onaj koji podiže i obara, oživljuje i umrtruje ako ispovjedate tako ajde onda podigni ga znajući da ga ne može podići jer tu silu ima samo Bog a onda zamrije pritiješnje. Tim uslovom pokuša da se izvuče ne znajući se kim govori i ne znajući kakva je sila u svetom silvestru odnosno njegovom Bogu reče ako ga ti podigneš mi ćemo se zaista pokloniti istitom Bogu. I to rekavši pazite brate i sve sve ogovore je to vrlo važan trenutak za istoriju naše crkve i vrlo važan i tisno vezan za današnji praznik svetlji si u Vestrpapa rimski, episkom rimski, kveče na koljena i ispovijedivši naglas ime gospoda Isusa Hrista ispovijedivši ga kao jedinog istinitog Boga i sina Božeg jedinorodnog jednoslušnog odsu prizavši silu i dejstvo duha svetoga dakle prizavši svetu trojcu zapovjedi volu da ustane. I ne samo da ustane, broći i sestri, nego da bude krotak i miran. I na te riječi bih ustane, broći i sestri. I u tom trenutku svi i zamrije i čitava njegove kiper, nije bio on sam, bio je tamo njih nekoliko desetina, To je bio ozbiljan rat. Mnogo ozbiljniji nego što je sukob na frontu gdje se koristi i ovo i ono oruđe. To je ovo su braći svesne ratove. Oni odlučuju kuda će se dalje i kojim putem i za kojim bogom. I posle ustanjelog bika svi se pokloniše i zanvrije i svi njegovi učenici i poslušnici i carica Jelena izašli iz zavese i ona pade iako carica pokloni se i cijeljiva noge svetog silvesta Repskog Rimčkog, i tu je ona i primila sveto kreštenje. I ona i ovi rabini i njegov i njegov učenic svi primišli sveto kreštenje i to je braći sese i na mladog Konstantina ostavilo snažan pečan iako on tada još uvijek nije primio svetog hrštenja, primio je kasnije, ali tada je već ubijeđen da je u crkvi, pravoslavnoj crkvi svetoj, krišćanskoj sila Božija. I počeo je da se smirava i sve više da prihvata tu vjeru i prihvatio je, bratje i sestre, i ona ga je podigla na neuporednjivo viši nivo nego što je nivo jednog običnog zemaljskog car. Makar bio car, čitave planete, čitave rasteljene, crkva Božija ga je podigla na neuporedivo veće visine, braće i sestre, na kojima se naš car nalazi, mislimo, na gospodisku Hrista, na presto, očev, očev presto, braće i sestre, i na nadnebeske visine. I val vremena i talas smrti odnije mnoge careve И много о царство, а видимо и danas свети цар Константин и dalje цар и dalje крона на глави и dalje мајка негова царица i dalje име свято и мочно, не окрмнуто смрт и време. А видимо брати и сестре да у руци држи скиптар цар са небеског, држи жеза Божиј односно крсто I time i nama govori, uzmite se, braće i sestre, častnog krsta, uzmite isli tu vjeru, držite se za crku Božju, pa i vaša imena neće izbrijeđeti, pa će i vaše carstvo biti carstvo nebesko. Da sa carujemo, braće i sestre, sa carom našim, gospodom Isisom Hristom, da budemo sa naslednici, braće i sestre u Carstvu nebeskom, jer smo kroz njega postali ne podanici i ne najamnici, ne robovi, nego smo primili duhov usinovljenje, da u Carstvu nebeskom budemo ne kao radnice, nego kao djece, da se u tom Carstvu osjećamo kao sinovi, to je ono što crkva nama nuti. I to je ono što ako hoćemo možemo ostvariti u crkvi i u vremenu. I zato zaista je velika ludost gubiti vrijeme i gubiti nerv, gubiti snagu na razne sujeti i beskislice. Nego, bratvi i sestre, ajmo da osvojimo Carstvo Nebesko u našim srcima, oslobađući srca od demona, od strasti, i da se Bog za u srcu naše i da kroz srce naše uđemo u carstvo nebesko i da tamo svi zajedno i sa carom Konstantinovim, majkom i jelenom i prepodomom jelenom dečanstvom i sa svim svetim carovima i kraljevima našim svetim ocima, svetim mučenicima, apostolima sa majkom Božijom, caricom angela slavimo i neprestano hvalimo Boga našeg Oca, Sina, Svetoga Duha, Trojicu, jedoslušnu i nerazdeljivu koja нека je slava i hvala sada i uvijek i u vjekove i u